Nee, dit is Ray Conniff, wat vir ons ons inleidingslikkie speel daar so, en dit is Memories are made of this, ek sê vir julle baie welkom by die program vanmiddag ek glo, ons gaan lekker luister en ons gaan uh, die muziek geniet, um, hierdie eindste um, wat is hy Ray Conniff Ja, ek, ek gebruik om elke week om vir ons die inleidingsmaak. Ek sê nooit iets nie, ek gee om die krediet nie. Kom ons gee om een bykie krediet. Hy is Joseph Raymond Conniff, geboore 6 November 1916 en hy is oorlede op 12 Oktober 2002. Hy was een Amerikaanse orkestleier en verwerker wat uh, vooral bekend was vir sy rei Conniff Singers of Sangers dan, gedurende in 1960s. Conniff is geboore op uh, 6 November 1916 16 uh, is ek reg in Etelboro ja, 1916 rakies um, en uh, dit is in Massachusetts in die verenigde state en sy pa het geleer om omgeleer om die tromboon te speel uh, hy het muziekversorging uit die cursusboek bestudeer nou ja, daar het julle nou wie is Ray Conniff Joseph Rye Ponef. Ok, um, vanmiddag, ok, die speellys is weid, ons gaan afskok met Lucille Starr, Dans is daar, Christy is daar, Middle of the Road, um, Bellamy Brothers, Herbie and Spence, John Denver, uh, Klipwerf, selfs Klipwerf, het die plek op my program vandag, Nicole, Petula Klaakhoog en, ja, word dus anders. Uh, ons gaan so met elke plaat gaan ons vir julle die inleiding gee van wie syng volgende. Ok, ons gaan afskop, soos ek gesê het, met Lucille Star, geboore as Lucille Marie Raymond Savoy in uh, Saint Boniface en dit is in Manitoba. Sy is uh, grootgemaak in Poort Cacotlum is uh, franco film door gemeenskap in Millerville, British Columbia, waar sy geleer het om gitaar, en bas en mandolin te speel. Ek sê jy in een orkest wat, wat die bas kan speel. Hy is, dit, dit is een kind hoor, is nie sommer net in elkens uh, talent om bas te kan speel nie, want uh, dit is nie die wijsie van die liekie nie. Het is makkelijk om die wijsie te volg as jy lied, gitaar of so, dit is baie makkelijk, maar as jy daar moet kom by een watertoon, jy nou, dit is waar bas aankom, dan uh, neem ek aan, jy het uh, musiek talent. Maar in elk geval, uh, uh, Dusil Star is op die draaitafel, en sy gaan vir ons afskok met Colinda Colinda en dan uh, hoekom nie, sommer daarna weer Uh, Duselstar en Bob uh, Wat is die ouse naam? Regger Regan of soeets uh, Bob Regan wat samen dat En hulle uh, twee doen vir ons saam The French Song So, eerste Kalinda Kalinda hmm. soul star is dis een van die van die ek sou sê beste uh, vibrato stemme wat ongeforceerd sommer net uitkom so, dit is van nature wat sy so sing met daai vibrato in haar stem is 'n pragtige ene okay um, um, um. kom ons kyk wie is saam met ons vandag eerstens die eerste ou wat en geskakeld het die hele klompie minuute voor ons afgeskop het, en dit is Henny Weweers, hy is daar van Western Area. Hoe kom ik Alberton, Alberton Western Area, ek weet nie. Maar in elk geval, uh, hy sê goeiemiddag, en uh, ja, hy wil die lekker muziek luister, en uh, uh, hy sê, uh, hy wil die gevoel van die naweek, boet ons ook nauw, in om in in werk, hy is lus vir haar gevoel hy sê, mooi verder vir amal wat ingeskaker is en dan het ons vir Joyce Schwartley daar, sy is van Amerika, die dorpiese prijs, sy sê, ek gaan luister tot by die funny spot vandag, nou ja, dan uh, dit is uh, so ongeveer kwart oor vier, wanneer die funny spot kom, en um, en sy het gister heerlik met Droe gesê, nou Droe is een ander maaikie, wat gister verjaar het, daar van George, George, ek hoop nie te lekker, ik ge, George, <laughs> Droe, ek hoop nie te lekker dag gehad gister, ek geloof, Mottie so daarvoor gesorgd het, ek denk Mottie uh, skakel gewoonlik in, uh, so ek geloof sy luister, en dan het ons hier een luisteraar, wat vir maanden nou al weg was, He, hy het gereeld geluister en toe raak hy stil en hierso is hy nou weer, hy sê, Marag Ludwig, vanaf Kraaifontein kan jy lekker saam, Johan Kool, daar hy, welkom terug Johan, uh, ek hoop jy skakel nou weer elke week in of elke, wel, al die programme wat ons aanbied op die stasie, ok dit is genoeg nou vereers kom ons kyk wat het ons uh, die daar ok, die Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 is hulle geskept dier allewe band ek dink hy is haar blonde kop van, van die Goombay Dance Band ek het hom al gesien op een stadium wat hy sonder sy tannes syng, toeg to ook net na hoop aarde weet, ek glo hierdie band is so populair Ek geloof hulle maak genoeg vir die ouwe om die tandarts te gaan sien. Ek <laughs> okay, was seker tis in geweest dat hy gewag het vir die nieuwe mold om deur te kom. Maar ek het hom gesien, op een van die lekkies het hy zonder tanden gesing. Um, ja, die, die, die, die, die groep is vernoem, naar die klein baai op die Caribiese eiland St. Lucia. Die groep het begin in die, tachtig, die begin van 80 er jare die grootste commerciele uh, suksespaal met uh, nommer 1 treffers soos Son of Jamaica, ja. 70s, Allowa High, uh, to We Meet Again, al die was groot groot treffers gewees. Goombay Dance Band het ondersteuningsbasis van in Europa opgebouw en was ook baie gewuld in Zuid-Afrika. Ons gaan hulle luister en ek gaan dat hulle ook sommer van ons twee doen. Een is Eldorado Ek dink dit is een cowboy ene ne. Uh, Eldorado en dan da, direct daarna luister ons na Seven Tears. Ook een prachtige liekie. Goombay Dansband. Sy en skare juich Dit is 70's Direct na Eldorado Alteweer van die Goombay Dance Band Nou Hallo Han Lee van Roy Daar van Kempton uh, Park, ook een baie gereelde luisteraar En een mede omroeper Omroepster, hoe, hoe sê mys Dees daar, die uh, dis Omroeper en omroepster Of uh, sy <laughs> en André uh, Het ook lekker programme so dinsdag aande en donderdag aande, sy was gestrand op met prachtige muziek um, en sy is ook gereeld en geschakeld wanneer ons uitsaai so en uh, ja, ek hoop sy geniet ook die program vandag uh, dit is Hanlie van Royen van Kemptenpark Right, wie gaan ons nou ek geloof hierdie liekie is seker in die middel van een uh, een loodscheding is hy geskryf dit is een van Belinda Joe Carlyle geboor in 1958 in die sy, sy is een Amerikaanse liekie skryver, uh, die sien daar alweer liekie skryver, liekie skryfster en sanger sangeres en sy kry wereldwijd, ek weet nie of dat uh, uh, uh, uh, uh, onethisch is om die daar da, te verwees na die uh, genre, of gender van die persoon of uh, uh, hoekom word het meer en meer, sien ek het word weggeloos, uh, dat mense nie meer sê, uh, sangeres nie, hulle sê sanger, hulle sê nie uh, skryfster nie hulle sê skryver, jy weet ek weet nie, dit is iets uh, my school daar was anders te gewees <coughs> oké, okay. uh, sy kry wereldwee blootstelling Uh, uh, uh, en uh, bekendstelling as hoofdzanger is van die uh, all female groep The Go-Go's, sy breek weg as solokunstenaar uh, en van haar meest bekende likies of solos dan sluit in, Circle in the Sand ek het onlangs las gehoor ek moet nou noten maak dat ek hom opkry Heaven is a Place on Earth, dit het ek onlangs gespeel en ook die ene wat sy vandag hier vir ons doen, Leave Light on for me, en soos ek glo Dit is direct uh, na uh, Eskom gerig die spesifieke liekie. Lieve leid aan voor me. Hier kom Belinda Kalleil. Prachtig liekie, lekker op en wakker. ek al heil, sy baie mooi leave a light on for me weet ek, 12 by die huis kom so ek hou nie van om op donkers toepie te staan nie um, ja, wat is die andere een wat ook so iets sê sê, the door is always open and the lights on in the hall ja, dit is die ander diekie wat ook uh, verwijst na die lichte wat moet aanwees, right um, uh, ons staan nie stil nie ons gaan aan, en Nikos Ignatadiades is een van die beroemste komponiste van Griekenland Nikos is uh, in, was in uh, concerten met sterren soos uh, Natalie Cole, Charles Ars Asnavour en onthou hem van Xi, ne? Hy is in Xi, maar hy ook een vib vibrato stem. Uh, Albano en Romina Power, oh, prachtige meisie daai, Romina Power. Uh, Glenn Madeiros, Berdien, Stenberg, enzovoort, enzovoort. Ok, die volgende plaat op die draaitafel is een wat Nikos, saam met Corine van Vakari, doen. Sy, sy kom, ivers het sy iets met die tol en tolbroers, met BZN, in die verlede, het sy iets met hulle te doen gehad, hy weet, toe, sy, toe die twee broers, die tolbroers, daar verlaat het om toll en tol te stig, het sy ook saam met hulle iwerzien gegaan, maar, ja, Hiesing sy nou saam met Nikos Ignatihades, um, sy is gebore, op 16 november 1973, ach, is die, jong dochterkie nog man, 1973 is nou die dag, en uh, dit is in Athene, Athene, Ethica, Griekenland, en sy blei tans in Volendam, Noord-Holland in Nederland. Nikos en Corina, en hulle kan niks anders syng as, jyp, die wat weet dit gesê, you are the reason, ding Yes Sy syng baie mooi, dit is Corina van Vakari en sy sê, jy is die rede, you are the reason that I'm feeling down, sê sy, sy, Nikos en Corina. Ok, nou, ach, ons het nou net gepraat dat sy aanvankelijk het sy iets met en te doen gehad en, en, en, en, saam die tolbroers. Nou, ja, kom ons gaan dan naar die en toe. Hulle was een succesvolle Nederlandse popgroep van 1966 tot 2007 een reekstreffers gehaad het door een hoë productiviteit en een gedisciplineerde werksetiket of ethiek etiket uh, ethiek, te combineer met die buitengewone goeie gevoel vir wat die gehoor graag wil hee, jy sien allemaal moet daar op skoei, hulle moet wat wil die gehoor graag hee, wat wil hulle graag hoor, en dan moet hulle die liekies uh, uh, in daar die richting skryf partijmense skryf net liekies in hom zoek Hoop hy maak het, maar hierso het hulle nou een, een studie gemaakt daarvan, om het so te noem. Nou uh, ja, hulle het een buitengewone goeie gevoel en uh, dit is vir die gehoor wat hulle graag wil hee nou die groepe 30 jaar treffersluis verteenwoordig in Nederland behal in uh, mate vergelijkbaar met die van uh, Cliff Richard in die Verenigde Koninkrijk en hulle is beloond dier uh, rekordgetalle platinum certificering vir hulle albums. Nou BZN is meestal uh, in Engels en Frans opgeneemd maar ook in uh, sukses gehad met materiaal wat in Nederlands en Duits gesing is. Nou ja gewoonlik as ek b-zit in, ek het 2 of 3 likies, wat ek altyd, uh, as ek lis voel om b-zit in, op die speellijste sêt, vandag gaan gaan, een van die 2 uh, of 3 likies, en ek sit hom op, maar nou vandag het ek so'n bykie rondgekyk, en, uh, een wat ek, is ook een byie be bekende jene, byie gewilde jene, uh, en ek het hom byie langklaas opgehaad, um, en, Living in a World of Love Julle sal hom dadelijk herken hy was in 1987 het long uitgereik kom ons luister BZN Living in a World of Love There were days we are dressed in lace Now's the time that people walk in space we're so oh. Love, BZN, een wat ek langklaas gehoor het, maar hy is baie populair gewees, in Syda. Ok, um, um, um. The Browns, hoekom nie? Yep. The Browns, hy was a Amerikaanse country and volksmuziek, country and western, country nie, country and folkmuziek, ja, vokale trio, wat bekend was vir hulle 1959, Kremie genomineerde treffer, The Three Bells. Julle lag ken om van klein Jimmy Brown, hoe hy groot geword het, sy eerste bells was met sy geboorte, toe met sy trouwe, en toe met sy dood. Ja, die groep uh, het dit saamgestel, uh, en nou, daar een ou in die groep is Jim Ed Brown, en sy sisters is Maxine en Bonnie. Nou, hulle is nie familie van Jimmy Brown, maar hoorde maar uh, hulle het een hechte, gladde harmonie gehad, kenmerkend aan Nashville klanken, hoewel hulle muziek ook elemente van folk en pop gecombineer het. Hulle het in 1967 ontbind, joh, klink soveel oor lere is en het gaan ontbind het, uh, uit mekaar het gegaan, kom ons noem het so. <laughs> en, uh, hulle het in 1967 uit mekaar gegaan en hulle is in maart 2015 to die country music hall of fame uh, ingehuldig ons luister na die Browns en die liekie wat hulle vandag vir ons bring hier so uh, ja, ek Jim Reeves en ook hierdie ene Scarlet Ribbons I peaked hmm. in to say Melodie Verdelikie Scarlet Ribbons Peter Paul en Mary Hulle was Amerikaanse folkgroep wat in 1961 in New York stad, New York City as hulle gestug is tydens die Amerikaanse volksmusiek herleving die trio het bestaan uit Pieter Jarreau um, hy het kitaar en tenorsang gedoen Paul Stoekie hy het uh, kitaar en baritonsang gedoen en Mary Travers uh, sy was kontra uh, al toe kontra sang wat sy gedoen het in die groep die uh, groepse repertoire het liedjes ingesluid wat uh, dier Jero Louis Manuel in uh, Stoekie geskryf is vroeg liedjes dier Bob Dylan en weergaves van ander volksmusikante wat het hulle ook gebruik in hulle repertoire. Hulle was baie succesvol in die vroege en middel in die gedienstestig met hulle debietalbum wat weke lang op die trefferslijste geblei het en populariseer. Oké, okay. Na Travis' dood in 2009 het Jero en Stukie uh, voortgegaan om as een deel op te tree. Jero is in 2025 oorlede, dit is vroeger hierdie jaar, en uh, dit is, uh, Stukie is nog die enigste oorlevende lid van daar die specifieke groep. Hy het seker baie memories die, van naam is hy een van hulle plate luister. Pieter, Paul en Mary. Uhm what can us okay blowing in the wind as uh, the little leaps in the sand How many times must the cannonball fly Before their since how many years can some people exist before flowing Paul Mary blowing in the wind die antwoord van al daar die vraag, waar in die wind, kyk of jy hulle kan vang en uh, ja, daar is een ander in catch the wind miskien is dit om al die antwoord te kry, ok um, ja, hier soos een wat ek toevallig raak geluister het so evers in laas week Uh, het hy om op die radio gespeel toe dacht ek, my wereld, jo, ek het om langklaas gespeel, en dit is een van die haarseerste stories in die rock'n'roll geschiedenis, en dit is die story van die uh, Tornado's een instrumentele groep uit Britannia, nou hierdie groep uh, die Tornado's was uh, die skepping van die Britse vervaardiger Joe Meek Nou Meek het, was uh, Engelandse voorste of sy eerste onafhankelijke vervaardiger en kan beskryf word as een gelijke dele van Thomas Edison met al sy onder ontwerpe enzovoorts en, en volspector en Ed Wood. Hy het sy eie compressie komp eenhede en microfoonversterkers ontwerp. Sy uh, producties het hulle eie duidelijke en kenmerkende klank geleverd um, En baie oorspronkelike innovaties is ingespan met die opstel van thuisgemaakte atelier en drie verdieping woonstel in Holloway weg in London. Een vermeende Franse kopierechtskending het die allitantieme uitbetaling aan die groep het hulle gebind en met 5 miljoen exemplare wereldwijd verkoop van die eerste treffer moest Meek hy moest eindelijk een miljonair gewees het, maar, uh, die to tornado's is, a, a, a, a, het een huishoudelijke, wel, hulle moest huishoudelijke naam gewees het, met al daar hoeveelhede wat hulle verkoop het. Die schending van kopie is 6 jaar later eers in Miek se gins beslis, maar, dit was te laat, dit is een jaar nadat hy homself met een jachtgeweer, lotte geskiet het. Hy het sy lewe in sy geliefde het lewe eindig. Ons luister na die tornados, dit is die groep, en die liekie baie, baie um, kenmerkende jene uh, uh, as gevolg van die synthesizers en die syk uh, type wat gebruik is, wat uniek was in daar die dag en hylle vir hulle harde werk nie. Uh, dit is Telstar in 1962 uh, ons luister naam. Was hy, dit was geweest, die Tornado's met Telstar van 1962. En mens vra net, wanner laas het jy hom gehoor? Jo, ek moet sê, dit is jylle rikkie. As ek hom nou nie toevallig, want ek is kon vergeet van hom ook. En uh, ek is bly ek het hom raak geluister. Ok, ons gaan aan en ons kom nou by die broers en die Broers is the Ames Brothers. Hulle was Amerikaanse sangkwartet, bestaan uit vier broers en een sister van Malden, Massachusetts, wat vooral in die 1950s was hulle baie bekend geweest en uh, ja, hulle traditionele poptreffers gehad. Uh, ons luister na hulle en die lekkie wat hulle vir ons sing, You, You, You. You, you, you, I'm in love with you, you, you, I could be so true, true, true to someone like you. Stay in love. other, sure as heavens above, we were meant for each other to have, to hold, and to love. You, you, you, there's no one like you, you, you, you could make my dreams come you say you love me too Brothers 4, nee, is volgende <laughs> ok, dit was die Eims Brothers, maar die Brothers 4 is volgende, en uh, ja ek wil hier gauw, hallo sê, Bethlehem Bethlehem is ingeskakeld ek weet nie of Zylo ook vandag luister nie Zylo en uh, die ooma is, um, is het Rina, Rina Foster, uh, ja, natuurlijk, het is ook een gereelde luisteraar wat uh, gereeld inskakel en saam luister, uh, dank jy dat jy hier is um, en ek hoop jy genie die rest van die program. Ok, nou, uh, ek het gesê, brothers four, hulle is volgende op die draaitafel en hulle is Amerikaanse volkshandgroep gestug in 1957 in Seattle, Washington, bekend vir hulle 1960, treffer Likie Greenfields, maar dit is nie een wat ons gaan luister nie, ons gaan van Brothers voor, gaan ons luister try to remember the kind of September, ne? As het The Brothers Fall en voor dit UUU van The Ames Brothers, kom ons luister nou net na iets bieke meer vroliks. En hierdie ene het ek juist yes, net vir daarie rede het ek om opgeset. Dit is nie Oeps, dit is nie officieel leekie as solks nie. Dit is a, wat noem ons dit? Voting campaign wat Murano op vir my daar van Kroasië af, het hy hom vir my gestuur. En, maar die ding klink vir my so vrolijk, toe toch ook, hy gaan hom op die program sit vandag, dit is uh, Likki, dier uh, politiekus. Uh, dit is sy, uh, uh, wat noem is het, sy, om uh, uh, um, om um, um stemme te werf. En, uh, net hier, Uh, kyk, hy is uh, Franciscus Cornelis Gerardus Maria uh, in Frans sy van is Timmermans hy is geboor op 6 mei 1961 in Maastricht en dit is een Nederlandse politicus van die PVDA ek weet nie wat dit is nie uh, dit is een van hulle partijen zeker hy was op 1 november 2014 uh, tot 22 augustus 2023 die eerste adjent president van die Europese Commissie gewees in die Commissie Juncker en van der Leiden sedert November 2023 is hy die partijleier van die combinatie uh, PVDA GroenLinks en ons luister na hy sing, ek ben Fransi Timmermans dit is Fransi Timmermans wat het sing hy sê, stem vir my <laughs> dit is ja, campaign, is die woord wat ek net nog gesuk het oké, lekker luister hier kom Fransi Timmerman met sy vrolijke uitnodiging La Ek ben Fransi Hier is een huisje voor jou En een gratis auto Hoppago Heb je 12 kinderen Hier pak er twee En neem ook deze zak geld mee Ik ben Fransi Timmermans Ik zet de grenzenwagen Wijd open Heer duurt nog 10 jaar Maar ach yo, jouw huisje staat al klaar Ik ben Fransie Timmermans Ik zet de grenzen wagen wij open Ben fantsie timmermans Ik zet de grenzen wagen open Als wij de verkiezingen winnen laat ik ze allemaal bidden en dan het groen PvdA feestje beginnen Ja zei ons vrijdagmiddag een beetje op in uh, dit wijs niet politiek aan alle landen is maar hetzelfde hè Hij zei Uh, links is daar een fiets en rechts is daar een gratis huis en hoog, al die beloftes van politiek kusse, maar die Nederlander krij niets ja, dit is hoe dit werkt ek so sê, hulle beloof jou uh, jimmel en aarde uh, ok kom, uh, ek het uh, is min wat ek uh, boereorkes uh, liekies speel, ok hier is nou nie eindelijk een boereorkes liekie nie maar het is een boereorkes wat dit speel, en hy praat van die klipwerf die huidige lede is allemaal uiteenlopende achtergronde, maar soos hulle voor hulle uh, bring hulle steeds die lekker na je huis toe, sê hulle uh, ons gaan na hulle luister uh, ek het eers, het ek gesien hulle het vir uh, André genooi om saam met hulle Flower of Scotland te doen maar uh, dit was nie een officiële opname nie, so daar is baie ja. flaws in gewees, uh, wat is flaw? Flaw is een fout, nie? en uh, to dood ek ook, kom ons gaan soek maar, vir Flower of Scotland, van klipwerf en ek krijt maar dit is nou nie, dit is nou zonder in rehet hierdie, maar dit is een lekker wals tempo, wat er om in speel, klipwerf, Flower of Scotland. was hy klipwerf tussenin het Cliff Rietz het by bykie haastig geraak, ek wil om speel, maar uh, nog nie nou dadelijk nie, uh, maar hy is uh, ongeduldig, hy sprong somme die, ek weet nie, het ek nou gesê, Rina Boshoff uh, uh, Voster is jy Bethlehem ne? Ja, uh, dis in Bethlehem, uh, hoe kom het ek gesê uh, of het ek gesê Kroonstad, maar Kroonstad is ook jy en dit is Louisa Heinz Meijer, sy is van Kroenstad en sy is ook een gereelde luisteraar en uh, ja, sy luister weer en sy geniet wat sy hoor. Nou kom ons by, wie is die ouwe? Uh, die liekie sy naam is Breathless en dit is een liekie dier die eerste pop-rockgroep The Cause. Dit is uh, in juni 2000 vrygestelde as die eerste van vanaf hulle derde atelieralbum in Blue dit is in 2000 Bretliss is saamgeskryf en vervaardig deur die bekende muziekvervaardiger Robert John Matt de Lange wat uh, die uh, nie de Lange, nie is net Lang Lang, uh, wat uh, onder andere vir Shania Twain Brian Adams en Def Lippitt ook vervaardig Ok, ons gaan luister na breathless dier die koers en uh, die daar hier, en die ontsla raak van hom, ja so en dan kan ek, hier kom die koers met breathless. Who oh, oh, oh, leave me breathless tonight. die koors en hulle het gesing breathless, en alweer het hierdie, uh, wat is hy van, Richard. ek dink, het hy alweer inge-chippie so tussenin, uh, terwyl hierdie eenplaats speel, en kom hy, nou, aangezien hy dan so angstig is, om op te kom, Joy Schwertli, daar van Amerika, uh, ek weet jy is ingeskakel, en ek weet dit is jou ginstling kunstenaar, Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb, op 14 oktober 1940 o, so hy het ook in hierdie maand verjaar jy sien ek sê altyd, al die goeie mense verjaar in oktober uh, dit is in 1940 wat hy gebore is, ok so bietje voor my, en uh, dit is in Lakhnau in Indie, nou ek weet Jody Wine is ook in Indie geboore eh uh, maar, oké, okay, Cliff Richard is een Britse zanger, by kant en acteur, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar, wat in die 1950s sê, 70, 80s, 90s en ek weet in die 2000s het hy ook in nommer 1 enkelspelers gehad. Richard sy loobaan het in 1958 begin en hy presteer steeds, ek weet, hy nou die dag nog, het hy op 1990 jaar oud het hy Uh, nog een plaat opgeneem. Kan jylle geloof? Uh, Tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied. Uh, ons gaan nou na hom luister ek, ek, ek, uh, aangezien hy so angstig is om te speel. En hy wil vir Joy sing. Uh, Joy, ek hoop jy is nog steeds ingeskakel. Direct na hom sal ek van die spot doen. Cliff Richard Die eerste ene wat ons luister is, is twee van sy heel eerstes wat ek vandag hier speel en dis al twee uit die rollprint uit. Um, ek dink al al kom uit die selfde rollprint, The Young Ones, is die rollprintse naam en dit is die eerste plaat ook, is ook in The Young Ones en dan daarna gaan ons Lucky Lips, A uh, Always Kissing, Cliff Richard, lekker luister en dan somersaam. flame is strong Cause we may not be the young ones Very long Tomorrow Why well, wait until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes So love me Back When and at the end of the day and then we'll teach the young ones our minds Together. and the joy of heart be of and so some... Lucky lips lucky lips are always kissing lucky lips are never blue lucky lips will always find a pair on lips so true Don't need a holy cobra rabbits put all a good love charm with lucky lips you'll always have a baby in your arms And that wheel of fortune All I do is kiss my chips And I know I'm bound to win Yeah, cause I've got lucky lips Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will random Slyf Richard, en nou, soos ek sê, uh, hierdie, ek het hier op die speellijse, is ham seker nog so 40 likies oor, en nou as ek een van die onnerstes op hom klik om hom boon toe te skyf, dit is wanneer daar hy gebeur, kijk, gewoonlik moet mens dubbel klik, voordat hy speel, maar, hy weet nie, hier soos, hy is baie baie insensitief hier op my, as ek om een keer klik en ek trek om op boon toe, dan begin hy soms speel, en dit is daar, het jylle nou klare voorskou van Nathaniel ook gehad, en ek weet nie, Joy is hier nog steeds ingeskaker, ek is een bykie laat, uh, gewoonlik is dit so kort oor wat uh, Nathaniel of die funny spot dan uh, opkom, nou uh, vandag is soos ek sê het ons Nathaniel en hy is gebore Nathaniel Leroux 1963 is Suid-Afrikaanse sanger ligieschrijver, vermaakkunstenaar ek sal sê hy is komediant ook uh, natuurlijke komediant uh, hy sy loopaan in 1987 begin met die uitreiking van sy eerste enkelspeler Maybe Time sê het hy al 19 album vrygestel, meer as 80 oorspronklike theater producties opgevoer in uh, 19 boeke gepubliseer. So hy is die bedrijwe gemanikie. Uh, oor die afgeloope drie dekades het hy ons, uh, nie alleen as sanger, liedjeskrijver, vervaardiger regisseer, ontwerper en openbare spreker gevestig nie. Maar ook as uh, Zuid-Afrika Afrikaanse voorste exponent van die Solu-tooneel. Nathaniel bestuur sy eie productie maatskapie. Dit is uh, Nathaniel House of Music hy is die skipper van die Kalkop Lifestyle um, reeks uh, producte en uh, hy is ook uh, hy het sy eie liefdadigheidsorganisatie ons gaan na Nathaniel uh, luister en hy vertel ons van ja, die mense daar onder in sy tuin die audacity daarvan dat hy somme daar kom uitkamp, kom ons hoor waar oor gaan dit woon die einde van die doodloopstraat met verskrikkelijk baie bome langs my woon die ontzettende kom en echtpaar heel te gratis in die huis van iemand wat tydelik oor sê is maar hulle maak die heel tyd of hulle self die huis gekoop het hulle is dis wat ons noem snobbisties en bekostigbare kleerkies maar die res van die beerd is baie mooi Die eienaars het hulle veiligheidsmere diep in die eiendomme gebouw. Met die gevolg is, daar is paie plante, fonteine en gras. En vreemdes of verdwaaldes, dan korkoord is een parkkie. Hulle parkeer dan en begin met parkaktiviteite. <lacht> en dan moet ons oor ons interkomen skree, dit is nie openbare eiendom nie. Mens kan altyd sien wat die type mens besoek jou privaat gras net aan die manier waarop hulle parkeer. Vervoer vertel vir jou baie, soos bijvoorbeeld kese van voertuig, prijstlas, kleur en Maar niks vertel jou meer as skoene of die manier waarop iemand parkeer nie. En vir elke parkeertechniek het ek een term, die meeste begin met een P. <lacht> een van hulle is plonks. Plonks word gebruik wanneer een voertuig so parkeer is, dat het lyk like of het van boe afgekom het en nie meer die paad neemt. Plonks word ook gebruik in ander onnodige of onverwachte situasies Gister in die restaurant het hulle plonks my aan gesteel Nadat ek die konstabel gecomplimenteerd het op sy groot blauw licht Het hy my plonks probeer so So, kyk ek een nacht by my huis venster uit En sien hoe baie ou motorkie plonks voor my huis te hou. Nie, een kant van die pad, ander kant die skyns in die middel Verlang tyd gebeur hy niks Toe gaan die deur oop en een baie ouw vrouwkie klim uit, sy is ongelooflik oud, sy sy is in een rol breng. Sy het syke opstaan skouwerkies en haar lijf het begin afzak tussen haar arms en benen, sy so sy is in een verlate gebouw. Toe gaan die ander deur oop en een man klim uit, hy is nog ouwer. Hy lyk like sy sy circusgorde en jy moet hom eers optrek vir ietsie gebeur. Dis is To hylle by die kattebak kom, dat ek sien albei by is kalvoet en in koort en een mens weet moos wanneer daar moeilikheid op pad is. Maar toe die zonbrand ool en die handdoeken verskyn, toe weet ek, ek sal by my hek moet uitbeweeg. Tien die tyde dat ek buiten kom, let die twee handdoeken langs my tuinpaikie, en die ongelofelike ou vrou is besig met haar boonstuk knoop. Ek sê verskoon my, verkoop jy kooldrank sese, en waar die toilet? GELACH Ek sê, dame, waarmee is jylle bezig? Ons is in die natuur, sê, sê, en die natuur is in ons. Ek sê, jylle in my tuin, en jylle kaar is dwars my pad. Hy weet moos nou nie van dwars nie, sê, se sy oog dan toe. Hy let jylle familie so met die los vir hylle. Ek sê, dame, is jylle acteers, het iemand jylle gesteer. Die ou man sê, sy vuist op sy bos, en begint so weg. Jy maak hom gespannen, sê, sy papa, Trek af jou broek, dis al wat jou laat beter voel. Ek sê, dames, julle gedrank. Sy sê, ons is nudeste. Ons lewe lang. Ons kan nie anders nie. Dis net baie moeilik nou, vanuit ons by die aftree is. Maar troone, wat gister glad nie, ek moet son in my bloes in die eetzaal kom nie. En sikker goed, ons stig om, vreselik. Nou moet ons ronddra en soek na plekjies. Ons gaan dood, so na soon. Ek sê Pieter Sielie gaan dood zonder soon. En as hy daai broek aftrek, vryk elke ander plant in hierdie beur. Sy sê, dis hoe so ek om leer kene, zonder een broek. Ek sê, daarmee dis hoe so ek ook, my vriende, maak my alles het een plek. Sy sê, was vijf jaar oud. Ons het langs mekaar gewoon, ons families was armer as woestynsand, op ons erf was hy net sierstof in kaar oorlie. Ons was kaal gehad, hy was nie geld vir kleren nie. Ek het vir hom so dier die draad gekyk en gedink vir jou het ek Maar toe hy nou twaalf raak, toe begin hy nou talent vol raak. Toe sê sy, sy pa, hy moet nou broek draak, en hy sê tyd, begin ek nou, wat hy noem richting krym en toes ek ook onderlap maar ons was nooit gelukkig so nie ons het maar raag gaan wegkrui by die klei gat en trek ons ons broeke af wat ons net weer kan vriende word met die heel al en toe een dag toe ons nou klaar gegroe is tot waar ons moet wees toe trek ons weer ons broeke af en toes ons ook so my vriende maar toe later toekoop hy vir my die oranje en hy is ons nou nou, as jy nie koeldrank cool het, wat het jy? Ek sê, dame, net toe begin die ongelooflike ou man sy broek losmaak, ek sê, meneer, ek sê dit nie baie nie, maar jy kan nie nou uittrek nie. Hy moet, sê sy, sy synewees is op, Ons jylle lewe lang, by die huis, by die werk, in die verkeer, by die sport, in die wankels, tis in vreemdeling, as jy slecht voel of benauwd of eensam, trek net af jou broek. Jy moet vir mense sê, dis al wat werk. En dis toe ek opkyk en sien die simpel beres, die tuinhekkie staan oop. Ek sê, meneer en mevrou, hy is wel een paar, GELACH Amal is wel, kom en hulle het koel, cool, drank los in my julle kleren hee. En so trek hulle alles uit en loop hand in hand af met die pad en in inbereke. Die oudste twee mense wat ek in my leven geseen het, ouwe as enige iets wat ek ken. En dis toe ek besef, dis Adam en Eva, ons amalse ma en pa, 10 minuut later kon ek hoor die beheervrouw Plonks in haar tuin begin gal. <lacht> maar Adam en sy vrou leen my toe oor. Hulle is terug in die natuur. Hulle het niks. En hulle voel niks. Van die ongelofelike las. Wat hulle miljoene en miljoene kinders. Elke dag met saamsleef. En hier waar hy aan al sy histories kom, wonder mense net en dis nie die story nie, dit is meneer wat hy het vertel, die anekdotes wat hy so tussenin ingooi uh, vergelykings en so voorts, dit is jy moet so gebore wees, jy kan het nie uh, so uh, leer as jy groot word nie ok, ons uh, gaan aan met die program en uh, Joy, ek hoop vir Nathaniel geniet, ek weet jy hou van hom jy hom altyd geniet, maar uh, stories bety, weet, uh, die stories is beperk. Is nou jammer, jy weet Kasper de Vries, dat hy so baie ongieve taal gebruik in sy, so ek sal hom nie op die radio kan, uit nie, en uh, uh, hy het ook een paar snaakse skets, he, maar uh, ek kan het net nie gebruik nie. Uh, in Well, hy sal baie meer populair wees as hy dit nie doen nie hy dink jy is dis andersom ne. dit is wat populariteit veroorzaak is to nie so nie Brotherhood of Man is een Britse popgroep wat in 1970 succes behal het hy het die Eurovisie Song Contest in 1976 gewen met Save Your Kisses for Me hy het uh, miskien hy grootste succes in hylle geboorteland en verenigde Koninkryk behaal met 3 nummer 1 solos en 4 top 20 albums. Die groep dier steeds voor en lever vertooningsrecht dier Europa. In totaal het hulle 16 atelier albums uitgereik met een uh, wereld waar jy verkoop vir 15 miljoen plate. Brotherhood of Man, uh, die liekie wat hulle vir ons nou gaan bring is ja, Beautiful Lover, van 1978, en dan, hierdie meisiekie, ek, ek nou net haar naam gehad, uh, maar in elk geval, sy het so, een heliumachtige stemmiekie, baie uniek, maar sy syng prachtig, en, uh, ja, sy is ook innemend, ek hou van ham, hier komt Brotherhood of Man, Beautiful Lover, syng van my, hy syng van my, Road of Man van 1978 Beautiful Lover Nou is ons by let ek net die seker maak uh, uh, uh. oké okay, ja Artemius Artemius uh, Demis Venturus Roussos hy is op 15 juni 1946 is hy gebore 25 januari 2015 is hy oorlede uh, was hy Griekse sanger wat een internationaal bekroende loobaan gehad het, as een opname kunstenaar, een vokale soort lis, uh, bevat sy repertoire, lekkies soos Goodbye my love, goodbye, baie mooi ene vorm, uh, From Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever, Ach, hy uit, so een rits, kan nie net vier opnoem of negen opnoem nie. Uh, Roussels het meer dan 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwarskynlijke sekssymbool van met die kaftan geword die kaftan is my saai uh, kleed of tuniek wat dier die uh, Grieke gedra word het uh, word, dit wel verskye uh, kultuur, het was oor die wereld, dra die kaftan en uh, met, dit is uh, eindelijk van Asiatiese oorsprong um, ons gaan luister na Demis Roussus na een van sy minder geluisterde uh, liekies en dit is um, ja, The Island Song dit is baie mooi ene maar hy was nie so baie gewild soos van sy ander liekies nie kom ons luister, Demis Rissos kom my En ja, hierdie volgende damekie is uh, Anja Gerber. Uh, ek het haar nou hierdie paar keer gespeel hier so. En sy was nogals uh, uh, onder bespreking die afgeloope uh, week op my verskillende um, WhatsApp, oh nee, nie WhatsApp, ja, WhatsApp uh, groepe. En... Uh, die algemene gevoel is dat hierdie, dat sy uh, uh, baie goed, of uh, baie mooi sing en dat sy iwels jy op pad is, en dit is Anja Gerber, aanvankelijk van Port Elizabeth, sy is blij nou in Rosenwald, daar in die Westkap, en uh, haar verhoognaam is net Anja, het een baie enieke sangstijl, wat beslis aanklank gaan vind, baie Zuid-Afrikaners, van alle ouderdomme, nou sy het, paar jaar terug het sy Likie uh, geskryf, nadat sy een rolprint gekyk het, van uh, Moïse, Moïse is die ou, wat die uh, rol, uh, draaiboek geskryf het, en toe het die story het sy toe uh, Likie gemaakt oor wat, uh, wel, die verhaal van die uh, rolprint. Nou, uh, Ek uh, het een um, naafra, of nee, nie naafra nie, ek het een versoek gekry van meer as een mens om om weer opvee, op te sit vandag vir julle. Hulle allemaal dink het, sy is een prachtige liekie. So, um, ek het uh, gisteravond toe sê ek vir Anja, laat haar liekie, is een aanvraag, hoekom het sy nou eerst bekendgemaak? Um, sy sê wel, sy is op die oomlik, is sy bezig met examens skryf so daar is nie juist a gap nou om uh, in die muziek wereld uh, betrokke te wees nie, uh, sy is bezig met examens op die oomlik nou kom ons luister dan na die specifieke liekie wat sy self geskryf het en self by, by die huis het sy hom opgeneem met hy eie uh, equipment en uh, die liekie sy naam is me before you ok, kom ons luister na is prachtig hulle kie, amal amal wat om luister, sê hulle dink, dit is uh, potentiaal daar hulle kie we didn't shake hands, but sê julle daarvan? Jo, dit is natuurlijk of dit is ja, dat, hy is op pad iwersgeen, soos die mense gesê het. En ek het somme dadelijk te kreeg ek uh, responsie so, wat sê, baie dankie van Anja. En ek praat van uh, uit George en uh, uit George het is het altyd uh, Motti en Drew wat van daar af luister. Ek het vroeger gevraag of hulle ingeskakel is en ek geloof was gewees, toe ek want uh, Drew was gister ons birthday boy gewees en ek weer vir hom gelukwense gesteerd oor die lig so ek hoop jylle was toe al ingeskakel um, ja, dat is so baie mense wat my dier die week gekontak het oor Anja en Anjas muziek en hulle wil meer hoor en hulle wil, so, ek geloof julle gaan nog baie hoor van haar op hierdie program en ek, ek het laatst met haar een onderhoud gehad in, in 19 uh, oh, 19 <laughs> wow, dink, geloof was in 19 sal geboore nie, ek dink Anja is nou 24, 26 daarom maar in elk geval, ek gee haar ja, ouderdom weg, shame um, dat, eh uh, Uh, het ek een onderhoud gehad in 2021 met daar, ek, ek, ek is overdue om weer ene, ek sal kyk hoe dit gaan hier die afgeloemde die volgende paar weke en dalk weer vir Anja Nooi vir een kree, want uh, sy het al een lang pad gekom. Okay, nou hierso is ook een ander ene wat gereeld oor gepraat word in die groepen Uh, noem hulle baie van hierdie. En ek praat van Virginia Lee, Singing Sweetheart, Die meisie met die gouwe stem, Zuid-Afrika'se Queen of Song, Zuid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves, en Afrika afrikase First Lady of Song. Het was maar net een paar van die titels, wat daarna toegekend is of toegekeen is, uh, en dan het hulle ook sommer net Jenny genoemd soos sy liefdevol bekend was, sy was uit Afrika's bekendste vrouwelike opnamekunstenaar wat laat in die 50 en 60er jare, en vroeger 70 70er jare, Virginia Lee, sy het, ek weet, sy het op uh, Port Elizabeth School gegaan, uh, by bekende meisieschool daar so, iets moet kry something, maar in elk geval, ons gaan luister na, Virginia Lee, en kom ons laat haar oor die reenboog singen, Uh, hier is 2 wat sy het wat oor Reenboe gaan en die eerste is Wish Me Reenboe en die directe na, luister ons na Afrikaans liewe Reenboe al 2 prachtige liekies en net so uh, wel mooi omdat dit door Virginia Lee gesing is hier kom sy me, red rose zon en die himmelboer was glo, daar die dag toon soort moordheid ek nie Maar het me verlaat, en nou is daar dit donker wolke boor. en my lieve is daar nou dit riem vir my. Lieve Alles zal ik Al twee prachtige liekjes, Wish me rainbow, ek dink hy was in uh, Elizabeth Tyler het is ‘n jong dochterkie in die rolprint gespeeld, The Wizard of Oz ek dink hy was daar in gesing ook, en uh, ja, Virginia Lee, Wish me rainbow, en dan Lieve Reenboog, al twee, dier haar en prachtig gesing, soos net sy kan. Right, ons is nog steeds Afrikaans en ons gaan Herbie en Spence Uh, hulle is uh, uit een muzikale gezin van 14 kinders geboore. Hulle begin, hulle sang Dooban in 1969, toe hulle aan uh, talentcompetitie van LM Radio, onthou julle nog LM Radio lekker, heat per op zondag aande, die nie dink. nee was nie so laat nie, maar uh, onthou dit. In Pretoria het hulle deel geneem. Uh, toe, wen hulle een platencontrakt met RPM had, een platenmaatskapie, en uh, het Korda na dit, dit gevolg natuurlijk, uh, hulle treffer die wilgerboom in Opochostroom ne? in 1972, een roemreike loobaan in die Afrikaanse muziek is, uh, Afrikaans, uh, uh, is daardoor ingeleid, in 1978 is hulle na landsweie meningspeiling, as die gewilste sanggroep in Zuid-Afrika aangewees, ons luister na Herbie en Spence, die twee broerkies, en hulle gaan vir ons twee liekies doen. Eerst is Ella, um, en dan die ander ene my enigste ene, al twee, Hubie en Spence. Oeh, s'avonds ben jy wensig, ver van vreemde mens My geheime dele, met jou, daar by jou kan Herbie and Spence, in die baie gewilde paar kie die, of twee broers, wat daar gesing het. De eerste het hulle Ella gesing, en toe my enigste een. Nou die groep wat nou op die draaitafel hee, weet, ek het altyd by hulle voorbijgekyk. Ek het er erg, uh, want een van hulle liekies is, ek weet nie of julle allemaal, Hey, ken nie. Daar ene, What came down to there? Hey, show the length of longer. Je weet, oh, En, en vir my is hy bietjie rof, die liekie. en toe dog ek, dit is die Kelly Family, die, en ek het vir als gekyk, en nou, gister toe ek so deurblaai, op YouTube, toe kom ek weer, die Kelly Family, toe ek, oh, hulle doen ander liekies ook, uh, ek, ek, ek was bewust daarvan, maar ek het hulle gedog, hulle amal is in daar die trant, nou, uh, het was toen nie, ek het die hele klompie van hulle liekies, van hulle liekies, het ek geluister, en, Achtergekom die Kelly-Family was nogal, uh, uh, ja, ek, ek, ek, ek kan aanklank vind by hulle. En uh, hulle is in 1964 als de Kelly-Kids is hulle gevormd en hulle is die eerste Amerikaanse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigeneratie familie. En weer die een dochterkie was nog bitter klein toe sy begin het en ach, daar is uh, wel, dit is nege broers en sisters wat hulle self in vroeger jare op jy verhoog by hulle ma aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, popmusiek en volksmusiek en uh, hulle het sukses behal recht oor die wereld, vooral in Duitsland en Benulaks, en Skandinavië, Polen, Port, uh, Portugal, Spanje. Um, hulle het meer as 20 miljoen albums amtlik verkoop en uh, ek het gister eerst vir die eerste keer rarig na hulle geluister en achtergekom hoekom hulle so populair was. Nou die specifieke liekie oog daar so baie om van te kies nou, nou dat ek hulle ken <laughs> of dat ek hulle beter ken ek het hulle net altyd afgeskryf uh, uh, verby hulle gegaan um, het ek geluister daar, daar is een wat hulle op die verhoog uh, take my hand het was een levenige vertooning van 1994 waar hulle met, uh, wel, papa Kelly, die ouwe man en hy is oud toe hierdie liekie opgeneem is die oudste dochter het hom op die verhoog gebring uh, hand aan en hom gesteen, dat hy rechtop kan loop net om hierdie oomblik oor te dra. en die hele familie was in trane gewees, ek soos dit was een soort van sekere afskyds liekie vir hom ek weet nie, maar uh, gaan kyk om op YouTube ook as jylle een gap krijg. Gaan na The Kelly Family en Take My Hand uh, en uh, luister jylle na daar Take My Hand Live 1994. Dit is uh, uh, uh, hartroerend. Dit is uh, prachtige liekie, dit is uh, ja, so ek sê en hulle heel vrylik en vir al die jongste dochter daar shame, mens kry hulle so jammer daar uh, as hulle nou so afscheid neem van papa Kelly uh, op die verhoogda, en uh, kom ons, uh, uh, uh, uh, die emosie kan nie op radio oorgedra word, soos dit op video sal, kan gebeur nie, maar uh, luister in elk geval, hier is die Kelly family met Take My Hand en ek so sê uh, dit is een verskrikkelijke emotievolle uh, optrede uh, jy moet om gaan kyk om om te waardeer en <laughs> hulle sê in Engels there wasn't a dry eye in the audience or in the house ja nee dit is a rarige a, a prachtige ene om doop te hou vir al. right um Ja, ons het nog so uh, 20 minuut oor, uh, om, uh, kom ons geluister volgende dag. Ja, een Nederlandse groepie, dames, een Nederlandse country muziekgroep, uit Nederland, die Koolwalzyk sisters Tony Willi, uh, Marian Henson en Betty Dragsta. Die meisjes was uh, die uh, dochters van die Poolse mijnwerker en in Limburg het hulle groot geworden, Hulle het uh, muziek loob aan in 1963 as The Singing Sisters het hulle begin en die liekies in Duitse taal gesing Hulle het uh, daarna uh, hulle naam in Holland de, na die Bee Gees verander en die uh, groep het hulle naam een derde keer in Sweet Reaction verander en het uh, onsuksesvolle single Tell a Lane in 1973 uitgereik Die groep het in 1975 uiteindelik op hulle naam gekom. Wat is dit? Dit Pussycat. Julle allemaal ken vir Pussycat. Uh, die volgende lied is van hulle. En uh, kom ons luister. Uh, kom ons gee hulle twee. Pussycat, hulle sing vir ons Broken Souveniers en dan If You Ever Come To Amsterdam. Hoesam, flowers in jou heen If you ever come to Amsterdam dan moet jy al die dinge doen wat sy voorstel en uh, ja, ek sien nou hier so heenie uh, jy groet al klaar hey, daar is nog so vier, vijf plate oor man wow, hang aan <laughs> hy sê baie dankie vir die mooie program en soos altyd vir al die stories rondom die kunstenaars het is spijkgedoen laat jou baas vir jou verhooging keer ei, hey, mense die ene Uh, maar in elk geval <laughs> uh, dit was lekker om saam te kon luister kijk hoe vannig is die marag om groetens en mooi aand uh, en uh, na week verder nou uh, enie uh, ons omroepers op die staties uh, krij geen salaris nie ons doen het vir die liefde van die saak ons hou van muziek en as ons sikke luisteraars het soos jy dit is vir ons wat het vir ons die moeite werd maak, uh, so gereelde inskakeling en waardering, dit is waarop ons thrive, ne, uh, dankie dat julle so gereeld luister, en dankie vir jou kommentaar, ok, ons, uh, ek gaan nou nie meer, uh, die uitbrei, oor die groepen nie, ek gaan nou net sê, um, wat die volgende plaat is, en, uh, ja, dit is Tony Alamo, hy is vooral bekend vir sy verbintenis met die ons kestleier Sammy Kay en die liedje wat ons van hulle gaan luister, is um, Sammy Kay Kennedy Williams, Kennedy Williams uh, Habelites, ek het hom langlaas gehoor, kom ons hoor sy prachtige liedje, ek hou waai van hom I saw the harbor lights. they only told me we were partying. The same old harbor that once brought you. Tears were Good Goodbye to tender nights This I thus will receive I long to hold you near And kiss you just once more as ek so naar hy luister en klink het vir my of dit nogal een lekker dansliekie kan wees lekker slow pys cheek to cheek en uh, ja, jy wieg van kant tot kant jy uh, uh, beweeg nie vannacht nie jy maak die beste van een saak um, The Walker Brothers is volgen op die draaitafel en ehm um, is ook iemand dat ek redelijk lang geluister het, ons het hier klomp broers gehad al vandag, ons het vir Hubie en Spence gehad, dan was het er die Amos Brothers, en die Amos Brothers, uh, dit was Brothers 4, dit was uh, Bellamy's Brothers, en uh, hierso het ons nou, the Walker Brothers, Love 0. With no ideals of violence She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People carry roses Make promises by the hour My love laughs like the flowers Valentine's can't buy her In the dime stores and bus stations People talk of situations Read books, quotations Draw conclusions on the wall Some speak of a future like they knew and that failure's no success at all Brothers, Love Minus Zero Ok, ek sien Letty, jy is ook ingeskakel en uh, ja, ek het nogal verwacht, jy is daar so sy is van Kempten Kempton Park en sy het ook saam geluister en sy sê groetnes aan uh, haar pa Henny, Margreta en Lena, haar sister ne? en uh, vir allemaal wat saam geluister het So, as jylle nog nie een boodskap vandag gekry het nie, hier is vir jylle ene, uh, en dit kom van Letty daar in Kempten Park. Uh, en dank jylle jy ook ingeskakel is, en dank jylle jy so gereeld luister. Nou, ok, kom ons sê gauw, uh, vanavond, direct, wel, om 6 uur, dan is Rudolf op, hy is die baas van die stasie, hy is die eienaar van die stasie, en hy bring vir ons op spoed, Uh, lekker luister, uh, saamgezels en met versoeken en uh, saamgezels, ja, uh, program en altyd lekker om na te luister uh, en lekker muziek ook waar die mense aanvra. Uh, hy is om 6 uur, is hy hier so, met sy program en dan op die ander was wat ons nou, op Radio Eendracht dan is uh, uh, DJ dup Uh, met sy program Gooi Milies. Ons het gisteraand het ons vir Janie gehad hier op uh, uh Radio moet sy Gooi Milies. En uh, vanaand is het 'n doep DJ Doep op Ram, uh, uh, op uh Radio 13 en hy doen ook Gooi Milies. Dit is boere musiek op sy beste sê Dit gaan die voete laat juk. Boere musiek op die beste en uh, die heruitzending van vanavond program is saturday om 12 uur, so as jy misloop vanaand, moet nie kom komer nie hy is morgen middag 12 uur. maar probeer om vanavond saam te luister, is beter om die live te luister, as nee. na die pot gooi ne, ok uh, wat kan ons nou kom ons kyk wat is op die draaitafel daar en kom ons gebruik Uh, ja, is moeilik om te kies, hier een paar wat oor is en uh, ja wat, kom ons gaan na uh, uh, uh, John Denver toe John Denver, en ek het tweeliekies van hom, hier so, eerst een is Calypso, en dan die tweede ene, ja, wat kom ons speel net die een van hom, dan sê ons uh, daarna nog verder kyk wat het ons nog, ok, hier, kom ons, John Denver Calypso, hy Calypso een prachtige leekie van ons. To sail on a dream on a crystal clear ocean To ride on the crest of a wild raging storm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 Ja, ek dink, dit is daar die tyd, mense, ons is uh, al voorbij die tyd, maar uh, ek speel nou so lekker, ek wil net aanhou. 6 uur, Rudolf, en dan 7 uur is dit DJ Doep Christo, wat op uh, Eendrag ook sy program, sy boer muziek, vir julle gaan aanbied. Ok, ek gaan gauw speel Tony Christie hy gaan vir ons haaste manjane, en dan gaan ek uitspeel, met, enie minie mini mou, kom ons wat, ja, Nicole, se away from home, so ek sê vir julle baie dank julle, julle geluister het, morgen ochend is ek hier, met die uh, uh, ochend stilte, en dan sondag ochend, wel sondag die hele dag, feitelijk saai ek uit, uh, so geniet die rest van julle nawek, ek hoop julle is in die mood, om die nawek te geniet, en, Um, ek sê altyd wat geniet wat jy doen en doen wat jy geniet hier is Tony Christie en dan direct naom Nicole away from home bye for now We'll Time or summer time one thing is still the same A man must find the perfect girl to play the loving game Since I'm met you, I have to say my roving days are gone I'll never love another girl.